Форд повернув половину важелів у вихідне положення. Корабель виписав півколо і ліг на зворотний курс. Тепер вони мчали назустріч ракетам. Стіну враз випустили повітряні подушки, замить до того, як до них притиснуло команду. Сила інерції давила їм груди, не давала відітхнути. Заход вигинався, мов епілептик, аж поки нарешті дотягся до важеля на панелі управління. Важіль клацнув. Корабель круто повернувся і помчав угору. Відцентрова сила жбурнула команду на протилежну стіну. Фордів путівник по галактиці для космотористів з усього маху врізався в пульт, увімкнувся і почав розповідати тим, хто міг ще слухати про безпечні методи вивезення з Антареса, статевих залоз «довгохвостого папуги». Статтею завози довгохвостого попуги, нанизані на трубочку для коктейлю, вважаються осором, вишуканими ласощами. Багаті ідіоти ладні викласти за них цілу купу грошей лише для того, щоб похизуватись перед іншими багатими ідіотами. Корабель продовжував стрімко падати. Якраз цієї миті хтось з членів екіпажу набив собі здоровезного синця на руці, та проте смертоносні ракети не завдали кораблю ніякої шкоди. Безпека екіпажу на кораблях, яке обладнано двигуном непередбаченості, гарантується. «Двадцять секунд до зіткнення, хлопці!» – попередив комп'ютер. «Вмикаю свої трекляті двигуни!» – гукнув захід. «Будь ласка, хлопцю вмикаю!» – відповів комп'ютер. Загоркотівши двигунами, корабель вийшов з піке і знову помчав назустріч ракетам. «Коли йдеш крізь дощ і бурю...» Гугняво заспівав комп'ютер. Не схиляй голови. Заход крикнув, щоб він заткнувся, але його голос заглушився гуркотом, який цілком природно здався їм голосом близької невблаганої смерті. І не лякайся, темряви. гугнявив едді. Корабель вирівнявся, але продовжував тепер летіти дном догори. Тож, лежачи на стелі, вони ніяк не могли дістатись до пульта управління. «Коли вщухає буря», – наспівував Едді. Зображення двох ракет на екранах більшили, наближались, насувались, бо не сонце і блакить. Через щасливий збіг обставин ракети не встигли відкоригувати свої траєкторії на корабель, що викручувався на всі біч. Вони проскочили прямісінько під ним. І буде пісня жайвора. Зважте, хлопці, зіткнення через п'ятнадцять. «То йди ж супроти вітру», Ракети круто повернулися і кинулись навздогін за кораблем. Ну, от бачте, сказав Артур, прикипівши поглядом до екрана, тепер нам уже, певно, кінець. А що б тобі заціпило? вигукнув Форд. То кінець нам чи ні, а вже ж кінець. Ідей крізь дощ, співав Едді, і раптом Артура осяйнула ідея. Він підвівся. Чому б не запустити цей ваш двигун непередбаченості? Вигукнув він. «Давайте спробуємо ти збожеволю», – сказав завгод. «Без попередніх розрахунків може скоїтись бузне, що однаково краще, ніж помирати». «Нехай розбито твої мрії», – виспівував Еді. Артур подався по панелях пульта до самої стелі. «Та ти йди з надією у серці, чому Артур не може ввімкнути двигун?» – вигукнула Трилян. «Адже ти не один. П'ять секунд до зіткнення». «Був дуже радий спілкуватися з такими цікавими людьми. Хай благословить вас Господь!» «Адже ти не один!» «Слухайте-но!» – заволала Трилян. «Чому Артур не може...» «Все потонуло у спалаху світла!» Розділ 18 Космічний корабель «Золоте серце» летів далі. Ніщо не змінилось, крім інтер'єра. Внутрішні приміщення якимось незбагненним чином розширились, стіни – Вифарбувались у пастельні барви зеленого і блакитного тону. Кручені сходи посеред рубки, що вели в нікуди, потонули в буянні дивовижних жовтих рослин і папородей. Центральний термінал комп'ютера прилаштувався на громісткому моноліті сонячного годинника. Хитромудро розміщені світильники і ціла система дзеркал створювали ілюзію довгої оранжереї з рядами ретельно підстрижених кущів. По периметру колишньої рубки стояли марморові столики на витких ніжках. При уважному погляді на гладкі поверхні мармуру можна було розпізнати обриси циферблатів і важелів перемикачів. Від дотику вони одразу ставали відчутними. У залі можна було знайти місце, звідки в системі дзеркал відбивалися усі необхідні дані.